4-cü gün zəifdir Biz də zəifdir Aydın dəyir Bu sünnəti Çoxlu saba bitirdi Səhər, axşam zikirləri Və 1-ci, 4-cü günün Oruc Və hər ayın 13-14-15-i oruc Cəxsi istifadə məyək Yəni, bab, bu sünnət Əlhamdülə Cəmaat namazlığa yaxşıdır, gedir Lakin, bab, məsələlər zəişdə belə məsələlərin istifadə ilə. Hı. Sual var? Hı. namazda imanın dastamız pozulsa, namaz çıxır namazdan. Arxada dayanan birinci səftdə dayananlardan biri keçir qabağı davam edir namazı. Həmin yerdən. Hə. Həmin yerdən ha. Hə. Özü çıxır. Çəkin ol. Növbəti indi adam bilməlidir də. Məsələn Ona görə, yaxşı dəmiş ki, müəzzin imama raxasında duyansın Birdən, məsələn, imama bir şey olsa Bak, ölsə də, bir şey olsa, müəzzin çıxsın Aydın dəyir Amma O, daha yaxşıdır, hatta çaxınlıq düşməsin İçin də belə Qayda olsun da, yəni çaxınlıq düşməsin Tək ki, imama daxtınmazı poz olsa, çıxsa, birdən, beş nəfər çıxsə də bağlayıb O, cəhətdən yaxşıdır, məsələn Məzdin və ya, məsələn, başqa bir adam da ki, hafiz arxada deyənsə ki, ehtiyatçı birdən bir şey olsa şey dəyişməyik olaraq haqqa manuz qılmaq əksini, haqqa qılmaq, daha yaxsı da haqqa hafsız sünnə görə Yahudləyə xilafə Ayrındır, olaraq sən. Gəlib sünnədə, həqqə ilə namaz kılmağa yaxşı, yaxşıdır, gəlib yəni, qorxuldur. Bax ki, bizdə din qəribdir. Din, İslam dini bizdə qərib olub. Yəni qeyl-adi. Ona görə, bir şey iləyən ki, sənə belə baxırlar. Öyle işlə görməyiblər. <gülüyor> Amma aralar bilmirlər ki, özləri taxtadırlar. Yəni xəbərlər yoxsa heçtlər. Müsləmənlər hələ səlməyəncə bazarlar. Əsteizə Amma bələ ayıq namaz qılmaq olar. Ayıq qalınsa məh olmaz. Məh çəkmək olar, olar və Fəqət ayıq namaz qılmaq, qılmaq, qılmamışdan qabaq yeri sürtmək yaxsıdır. Torpağa. Torpağa hər ayaqı, yəni bələ sürtsən 2-3 dəfə bələ qabağı arxaya. Əgər nəcis varsa, o torpaq təmizləyir onu. Əgər necəfər cəməzə namazın oldu mu? İmam bir yalnız da. Möqis tabi çıxın da tabi çıxın da tabi çıxın da. Heç namaz. Yə, niyə qədər? Heç namaz. Ben yenə on üç tədiyə aldım. Ələlə hətə edin. Yələlə hətə edin. Baqə cümə namazında yeri yoxdur, cəməz namazda. Cümə namazında yeri yoxdur, cəməz namazda. Arkabın Şey belə şey var ki, akkomisın məscidisən, onca ayaq qorunu çıxar, qeyr namaz oxu. Yox. Akkomisın məscidində olmaz. Çəkməni. Görürəm bir-bir ölmür qardaş. Ayaq qorun üstündən məscidə Qiyamın ilə olmaz. Yəni belə belə 2 2 2 yoxsa 8 də bir şirkət bitir. bitir. 13-də gəlir. ən düzü 11-də ondur şirkət. Necə nə namazında nə də qeyrisində. 11-dən artıq olmaz. Yox, 10 sonra təsəffüf namazı arasında. Yəni fəzansan. Ayə. Turub qiyamullərləki vəziyənsə yaxşı bitiriblər. Saxla, qiyamullərdən sonra. Vaxt. Şükür. Maşallah tek olsun sen tek olanı diysən səmi Allahu Əlhamdülillahi rəbbənə vəlhamd. amma imanla demə səmi adam cahilli olub, cahil olub, məlumatı olmayıb istana Bu adam izmirik kafirdir. Yəni Müselmanla söhbət edirik. Müselman Müselmanlar arasında yaşayan, məsli Müselman olan bu adam təsəkkür ki, yaşayıb, ölüb. Hə, ölüb. İndi buna bu kimdir? Bu kafir deyil. Lakin demə edə mömindir. Çünki bəzləri qəbilələri yara. Bu kimdir bu? Aha. Məli qəbləri yara deyiblər ki, gör ki, mən murciyə ehtikadını təbliğ iləm. Murciyə ehtikadı görsən ki, murciyələr. Yəni, inançon qısardır, nə hissəyirə, hələ mövminsən. 100 faizdir, nəsə lazımdır. Yov, birinci, hələ deyəndə adam, soruş, baş, üniyyətlə, murciyə nə deməkdir? Murciyə kimdir, xatıra yaranır, Allah'ın əqləsi nədir? O zərəz da qəlbi yara deyib ki, e, deyib ki, bəs Qələn kəs mürcədə qədər ki, ha, mürcə, mürcə, mürcə. Yəni, lakin mövmindir de deyilə hə o. O adam mövmindir de deyil. Mən o mövmindir və səri yox. Lakin asidir. Lakin Allah'ın isteyi altındadır. Allah bir daha şərik qoşağa bağışlanacaq, qutardır. Bilməyib səhər qoşub, yenə o biraz üzr var. Bilməmək üzr idi. Şəyəy ki bilə-bilə şirk qoşanlar, bilməyə bilməyə şirk qoşanlar sufer var. Yəni bunlar Allah'ın istəyə altında, altındadır inşəə Allah. Aydınlığı, qabar icləmə texirəsində mülis olsanın üçün kâfirdir, dardı, göndərdir cehenneməzi yazdığa <gülüyor> <gülüyor> və Lütfen, sənə səhər olar, hamısı kafirdir. Yox, kafird olar. Xəbəri yoxdur, olar yani, nədir? Ola. Yox, söhbət gedir misəlmanla. Söhbət gedir misəlmanla. Kafirdir yoxsa yox? Bu məsələdə mən, yəni, deyirəm, küfür kafir demək olmaz. Ancaq olursa olar kafirdir hamın. Aydın üçün Peyğəmbərimizi qabur etmək kafirdir. Nə olsun? Yox, səhərdir, kafirdir. Sinaikar <gülüyor> cizansı, əgər evlitsə, başqalar, əgər evlitsə zinaikar edirlər, zina evlilər. Olaq başlan, zamanat yıqılır, başlan, zamanatın qamandı, hamı ölənəcən başlayırlar. Amma evsiz eləsələr, şallaklayırlar, sonra bir ildə sürgün, yaxşı yapar ki, təhərli. Kafire salam, sən, yaxşı bir kafirlə birinci görüşməyəsə, o görüşsə o cür də salam der. Aydınlı məsələnd səki salam, sən də de, demə aleykum salam, dine salam. Sə salamun aleykum, dine salamun aleykum. Aydınləri, çünki onlar bizləri istəməzlərər, etsəq Müsləlmanları. Araqçən kafir yoxsa Müsləlman Araqçən? Namaz Namasunu. Doğrahım <Gört> <gört> Səlvandır. Səlvandır da belə yani, görüşəndə, 200 faizlik də olsa, 1 faiz olsa. Yəni o yenə o baxsan qonşudsa, qohumdsa, onun haqqı var. O başqadır. Sərfəciblə görüşəndə salaməleykum, necə görürsən? Saldımışdı, etdiler, çoxaldı. Dananı çoxaldı. Hər şey yaxşıdır. O elə görüşəndə necə deyir? Salaməleykum deyir. Salaməleyküm, aleykum salam. Səhv olsan Alaykum, sallan sallad, düzgün atar. <gülüyor> Alaykum. Allah alhamdülək sallad.